до самісінького його обличчя. Т.Т. підлетів угору, вибитий із рук прицільним ударом носака, описавши дугу, пропав у чорнильній пітьмі. І не встиг холоденко отямитися і до ладу усвідомити, що ситуацію вирвали з-під його контролю, як я, підстрібнувши, вгатив його ногою в печінку, а тоді ще раз, уже не стримавшись, у сонячне сплетіння. «Більбо!» – крикнув я, кидаючись вперед. «Більбо! Матузьки! Матузьки, перегризи, хоч Чорний тер'єр, подумалося мені, велетенський чорний тер'єр. Це, друже, холоденку, не жарт. Багатьом цей кумедний, кучерявий собака, здається такою собі забавкою, декоративним псом, який прикрашає квартиру. Проте я ліпшого помічника їй, право, за все своє життя не зустрічав. Більбонський хіба що не балакав, а так у всьому був геть чисто як людина, розумів усі слова і їх відтінки. Зі спиртного полюбляв французький коньяк і лікер «Амаретто», який я йому наливав у миску, а вже хитрий був дешпак зачаїтися в машині, нічим не видавши своєї присутності, цілісенькі дві години чекати на слушний момент. Цього разу його людь здивувала навіть мене. В вчепився в Маманова із згарчанням термосив його і тягав по траві, як ляльку. Почувши мій голос, він прийтмом побіг до Льолі, і радісно посвискуючи, поліз було цілуватися. Я знову гаркнув на нього, і пес таки втямив команду. Страхітливі зубаті щелепи заклацали, як гілятина. Дівчина прийтмом схопилася на рівні, струшуючи обривки. Пут, і тут, таки зашипівши, мов кицька метнулася на перейми, ото-вото, який, підтримуючи скалічену руку, здуру кинувся, було тікати свідзачі. Удар пролунав так, ніби пом'ячеві вгатили. Я був насторожий, і коли Маманов спробував перейти до активних дій, міцніше вперся ребром ступні йому в горлянку. Аж він захрипів, тоді захарчав, і врешті покинув будь-які потуги загилити мене в пах. «Ключ!» Захекано кинула моя учениця. Я, оцінюючи, глянув на неї. Хватське, подумалося мені, хватське дівча, і тут не втрачає самовладання. «Відмикачки», – сказав я спокійно, – «на поясі в мене». «Не поспішайте». «Тримай». Гаркнув я більбонському, киваючи на ото-вото, -ото, який вже почав приходити до тями. «Люди добрі, що то за солодке почуття, коли ти нарешті звільняєшся від цих залізяк?» Ні з чим не зрівняти, жодному обивателю в житті цього не збагнути, хіба що піти працювати в нашу фірму. Я засміявся, не в змозі приховати своєї радости, потім зріб пану Льолю в оберемок і піднявши поцілував у міцну холодну щічку. Це, пояснив я, ставлячи й на землю, службовий поцілунок, подяка, так би мовити». Світлофар ударило мене, мовляпас, і я різко обернувся. Старезний обшарпаний москвич, гаркнувши, прикрав взяв з місця, описав круту дугу на ложку, переваливши бурдюр, з ревом кинувся алеєю, несамовито сигналячи на ходу. «Ти собача кров», – сказав я до болю, закусивши губу, дивлячись йому вслід. «Льолю, Більбонський, по місцях, та хучі ж! Ну тепер буде погоня!» «Ти будеш, ще нас доганяти?» – поспитала дівчина, падаючи на переднє сидіння. Грюкнули дверцята, і фара заметалася, вихоплюючи з пітьми дерева, будинки і металеву сітку огорожі. «Оскаре, хіба він іще на що здасться?» «Здасться», – понуро сказав я. «Мені треба його допитати. Або застрелити. Або прирізати врешті-решт. горів би він синім полум'ям. Але навіщо це робити? Ради Бога, навіщо?» я крутонув кермо, об'їжджаючи якогось пияка, котрий на силу плентав з алеєю, тоді притиснув газ і, сигналячи на повному ходу, вискочив із воріт. «Він – убивця!» – шорстко сказав я. «Він – убивця! Розумієш? Це він убив сенсея!» Чорне громадя лісу гайднулося в боковому дзеркалі і похилилося набік, провалюючись за гребень розореної козацької могили. Авто грюкаючи, покотилося діл». Дорога була геть розбитою, і я мусив знову вимкнути фари. Нема його ніде, хоч би й нема. Певне дриманув якоюсь лісовою дорогою. Я з пересердя так давнув на газ, що мало не перекинулося, летівши до якоїсь баюри. А це така наша професія. Цурдій та пек разом з усім лихом. А скільки травм. Як недовбешку провалять то з дробовика підстрелить якась худобина. Я ж сплюнув. Все воно, люба дівчина, врешті-решт набиває оскому. Працювати детективом не немедлизати.